Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə işrəfilənbiyyə Və seyyidil mursəlin əmmə bəd Həmdə olsun Allaha ki O özündən əvvəl heç bir şey olmayan ilkdir Və özündən sonra heç bir şey olmayan sondur Özündən üstə heç bir şey olmayan zahirdir Və özündən qeyri heç bir şey olmayan batindir Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur Yerə girəni, oradan çıxanı Göydən inəni və göyə yüksələni Allah bilir. Səba surəsinin ikinci ayəsi. Ona həmd edir və ona şükür edirəm. Ona tövbə edir və ondan bağışlanma diləyirəm. Və şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq ilah yoxdur. O təkdir və şəriki yoxdur. Və şəhadət edirəm ki, Muhammad s.ə.v onun qulu və elsidir. İnsanların içərisindən seçdiyi və üstün tutduğu dostudur. O, ən yaxşı namaz qılan və ən gözəl oruç tutan və ən yaxşı həccədən və ən yaxşı ibadət edəndir. Ona və ailəsinə və əshabələrinə və qiyamət gününə də ki, onun yolunu gedənlərə Allahın salavatı və selamı olsun. Ey insanlar, sizlərə və nəfsimə Allahdan haqqı ilə qorxmağı, təqvalı olmağı tövsiyə edirəm. Çünki təqva ilə nəfslər şərəflənir, tərəzi ağırlaşır, Və dərəcələr, məqamlar Allah yanında yüksəlir. Təqvaya sarılan xüsrana uğramaz, onu tərk edən isə nicad tapmaz. Ey Allahın qulları, yəqinliklə bilin ki, gözəl və xoşbəxt sonluq təqva sahiblərinə məxsusdur. Allah tala buyurur, ey ağıl sahibləri, Allahdan haqqı ilə qorxun ki, qurtuluşa çatasınız. Maidə surəsinin 100-cü ayəsi Ey insanlar, üst-üstə gələn belalar qarşısında və dəyişən hallar, Vəziyyətlər arasında insanların bir çoxunun halına baxan kimsə bunu açıqca boşa düşür ki, müsəlmanlardan çoxunun qəlblərini sabit saxlayacaq amillərə ehtiyacı var. Susuzluqlarını yatsıdıracaq, paslarını təmizləyəcək bir qonağa ehtiyacı var. Coomert bir qonağın qucaqlamasına, əlindən tutub qaldırmasına ehtiyacı var. Bir çox insanlar üzüntü və kədərini uzaqlaşdırmağa səbəb olacaq bu qonağı gözləməkdədirlər. Bütün bu amillərdən dolayı oruç, ibadət ayı, nəfs-rahatlıq və ruhu yüksəklik, rükü və səcdə, zikir və həmdayı olan Ramazan ayının gəlməsinə ehtiyac vardır. Bu ay nəfsin hesaba çəkilməsi və vicdanların oyanması gərəkən bir aydır. Şəxsi problemlərdən, mədələrin və fəclərin, ağılların və qəlblərin fani ləzzətlərdən qurturması aydır. Oruc isə bunların yollarını daraltmaq üçün Fərz olunmuşdur. Oruc, tövbə etmək istəyən hər bir kəs üçün böyük bir fürsət, günahlardan dönmək istəyən üçün isə bir dərsdir. Allah dağla Quran-ı kərimdə buyurur, ey iman gətirənlər, oruc sizdən əvvəliklərə fərz qılındığı kimi sizə də fərz olunmuşdur ki, bəlkə siz pis əməllərdən çəkinəsiniz. Bəqəra Sürəsinin 183-cü ayəsi Ey müsəlmanlar, mübarək Ramazan ayı Quran ayıdır. Quranın nuru, heç bir zaman sönməzdir. O, həmişə yanar bir çıraqdır ki, onun arxasında gedənlər heç vaxt yollarını azmazlar. Quran, insanın bədənindəki onu yaşatan bir ruh kimidir, hidayəti aparan bir nurdur. Quran oxumayan, onunla əməl etməyən insan danışsa da, hərəkət etsə də, canlı deyildir, meyiddir. Allah Subhanahu Taaləq Quran-ı Kerimdə buyurur, məgər ölü ikən dirildiyimiz və özü də İnsanlar arasında gəzmək üçün nur verdiyimiz şəxs qaranlıq içində qalıb, oradan çıxa bilməyən kəs kimi ola bilərmi? Ənam Sürəsinin 122-ci ayəsi Quransız insan susuz və havasız torpaq kimidir ki, bu da insanın nəfsi tərəfindən həlak olması deməkdir. Çünki Quran şəfadır, Allah da Allah Quran-ı buyurur, de ki, Quran iman gətirənlər üçün bir hidayət rəhbəri və şəfadır. Fussulət Sürəsinin 44-cü ayəsi Ey müsəlmanlar! Şübhəsiz ki, bir çox insanla Quran arasında istər onu oxumaq, istərsə də əməl etmək baxımından bir çox soyuqluq və manelər vardır. Keçmiş ümmətlərin xəstəliklərindən olan kitablarına duyulan laqeydsizlikləri bizim ümmətmizdən də yan keçməmişdir. Necə ki, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, onlar arasında kitabı, yəni tövratı bilməyən və elə savatsızlar vardır ki, Onlar ancaq xam xəyallara dalar və zənnə qapanarlar. Əl-Bəqara surəsinin 78-ci ayəsi Alimlər bu ayənin təfsirində belə buyururlar ki, Yəni, kitabı oxuyarlar, amma onu anlamazlar. Oxuduqları boğazlarından aşağı keçməz. Bunun səbəbi isə qəlbin qəfləti və ruhun Quranı düşünməkdən aciz qalmasıdır ki, bu da bəzilərinin qəlblərinə möhür vurulmasına səbəb olmuşdur. Allah taala başqa bir ayda buyurur, Əgər bu quran Allahdan başqası tərəfindən nasil olsaydı, orada siz çoxlu ixtilaf tapardınız. Nisan sürəsinin 82-ci ayəsi Deməli, Quranda ixtilaf yoxdursa və bu kitab uca və bütün nöqsan sifətlərdən uzaq olan Allah tərəfindəndirsə, bəs niyə insanlar onu lazımınca düşünmürlər və həyatlarında onu tətbiq etməyə və onu yaşamağa çalışmırlar? Quranı düzgün başa düşməməyin mənfi təsiri Allahı və onun yerdə və göylərdəki nimətlərini dərk etməmək aparır. Və xətalı anlayışlar da insanda dünya sevgisi və ölümdən qaçmaq, ahirəti unutmaq kimi fəsadlara gətirib çıxardır. Allah-ı Allah -tə Quran-ı Kərimdə buyurur, Sizə verilən hər şey ancaq dünya həyatının keçici zövqü və onun bərbəzəyidir. Allah yanında olanlar, Daha xeyirli və daha davamlıdır. Siz hələ bunu düşünmürsünüzmü? Əl Qəsas surəsinin 60-ci ayisi. Ziyad İbn Ləbib Əl-Ənsari Allah ondan razı olsun, belə rəvaid edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bir şey zikredələk, belə buyurdu. Baxın, bu elmin yox olduğu zamandır. Bizlər, ey Allahın rəsulu, biz Quran oxuyarkən, uşaqlarımızı da oxudarkən, Onlar da öz uşaqlarını oxudarkən elim necə yox olub gedə bilər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm buyurdu Ey ziyad, mən səni sözü ən gözəl, yaxşı anlayan və başa düşən zənn edirdim. Yahudilər və xristiyanlar əllərində tövrat və incil olduğu halda ondan bir şey faydalanmadılar. Hədsi İmam Tirmizi və İbn-i Maci rəvayət etmişdir. Müsəlmanların bir çoxunun Allahın kitabına olan soyuq münasibətini görəndə insanın ürəyi parçalanır. Ətraflarını zülmət sarmış, həyat öz sıxıntı və problemləri ilə üzərlərinə çökmüş, amma onlar yenə də əllərində olan bu Nura bu nurla yollarını işıqlandırmırlar. Əksinə, həlli başqa yerlərdə axtarırlar, başqa millətlərin karvanına qoşulmağa çalışırlar. Peyğəmbər s.ə.v 63 il yaşadı. Hamımız yaşlılığın və həyatın çətindiklərinin insanın saçını və saqqalını Saçını və başını çox ağartdığını eşitmişik Bütün bunları bir-bir yaşayan Amma qocalığını bu problemlərə deyil Allahın kitabından oxuduğu ayətlərə Düşünüb anladığı mənalara bağlayan Bir kimsə barəsində eşitdinizmi? İmam Tirmizi və hakimin rəvayət etdiyi bir hədistə Abubakr radiyallahu anhu Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllimə belə deyir Ey Allahın rəsulu, sən qocaldın, səni qocaldan nədir? Peyğəmbər s.ə.v. belə deyir, məni Hud, Əlvaqiyə, Ənnəbə və Ət-Təqvir surələri qocaldı. Məhz bu baxımdan mübarək Ramazan ayı xüsusi ilə də gecələr, Ramazanın gecələri Quranı düşünərək onun hidayətinə qoğuşmaq üçün Allahdan insanlara verilən böyük bir fürsətdir. Allah-ı Allah Teala allah quran ı Kerimdə buyurur, şübhəsiz ki, gecə qalxmaq çətin olsa da daha elverişlidir. Müzəmmil surəsinin 6-cı ayısı Ayədə keçən nəşə ətəlli il kəlməsi gecə saatları mənasındadır. Gecə Quran oxumaq və onu düşünmək gündüzdən daha münasibdir. Çünki gündüz insanların ətrafa yayıldığı və səslərin bir-birinə qarışdığı vaxtdır. Gecə isə buna nisbətən daha sakin olur. Ey Allahın qulları, mübarək Ramazan ayı savab və bollu qayıdır. İnsan bu ayda ibadətləri ilə gecələri canlandırmağa, diriltməyə çalışmalıdır. Ehtiyaclarını həll etmək üçün bütün sıxıntılarının açarı əlində olan Allahdan başqasına yönəlməz. Çünki Allahdan başqa hamı möhtacdır. Hamının ehtiyacı var, amma Allah heç kimə, heç nəyə möhtac deyir. Heç bir şey ehtiyacı yoxdur. Allah hər şeyi əvəz edir, amma onu heç bir şey əvəz edə bilməz. O hər şeyə hökm edər, amma ona heç kim hökm edə bilməz. Gecələrin üçdə biri həllidir. Allah Tağlanın şanına layiq şəkildə dünya təmasına indiyi bir vaxtdır ki Uca Allah bu vaxt barəsində belə buyurur Məndən istəyən varmı Ona verim Dua edən varmı Onun duasını qəbul edim Bağışlanmaq istəyən varmı Mən onu bağışlayım Görəsən bizdən hər birimiz Duanın qəbulü üçün Ən qüvvətli vaxt sayılan Bu vaxtı dəyərləndirməyi düşündükmü Görəsən Gecənin son üçdə birində insanların halı necədir? Nə qədər çox halından şikayət olub da bu mübarək vaxtdan qafil qalan insanlar var. Dərmanını, şəfasını bilməyən bir çox insanlar var. Dərdlərini ancaq şikayət etmək üçün şərqi, qərbi, şimalı cənubu dolaşmaqdan yorulmazlar. Amma sıxıntıları və üzüntüləri yox edən, darlıqları genişləndirən, hər şeyin mülkü əlində olan, hər şeyi qoruyub saxlayan, Özünün qorumağa ehtiyacı olmayan, dua edənin duasına cavab verən, pislikləri qullarından uzaqlaşdıran Allaha yönəlməyi, ona dönməyi düşünməzlər Allah da hala buyurur Ey insanlar, sizə nə olub ki, Allahı lazımınca qiymətləndirmirsiniz və ondan lazımınca qorxmursunuz Nuh surəsinin 13-14-cü ayələri İmam Əhməd və Tirmizi və İmam Nəsai də keçən bir hədistə belə buyurulur ki Üç kimsənin duası rədd olunmaz. Ədalətli hakim, oruç tutan kimsə və bir də məzlum. Allah bu kimsəni qiyamət günü buludların üzərinə qaldırar və ona səmaların qaflarını açar və belə deyər, izzətimə and olsun ki, bu müddətdən sonra sənə yardım edəcəm. Ey Allahın qulları, bir çox insanlar Allaha dua etdikdə o dəqiqə qəbul olmasını duanın nəticəsinin, O dəqiqə həyatlarında görməsini istəyirlər. Amma ola bilsin ki, duanın qəbul olmasına mani olan amillər olsun. Bu amillərdən biri də dua edərkən tələsməkdir. Dua edərkən tələsmək isə mən dua etdim, mənim duam qəbul olmadı deməkdir. Hədisi İmam Buxarə və Müslim rəvayət etmişdir. Peyğəmbər s.ə.v bir hədistə buyurur, Allah tələsməyərək dua edən qulların duasını qəbul edər. Əgər duanın içində Allahdan günah bir şey və qohumlu qəlaqələrinin kəsilməsi istənilərsə, bu dua qəbul olmaz. Həmçini dua edənim duası qəlbdən deyil, dodaqlardan çıxarsa, bu dua da qəbul olunmaz. Çünki dil qəlbin tərcüməçisidir. Qəlb sirrlərin və düşüncələrin gizli saxlandığı bir yerdir. Qəlb qafiliyikən edilən duanın faydası azdır və yaxud heç yoxdur. İmam hakim və Tirmizinin ravayət etdiyi bir hədistə Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, şübhəsiz ki, Allah qafil qəlbin duasını qəbul etməz. Hədisi imam Tirmiziyə həsənləşdirib. Hər kəs də bilir ki, sağa-sola baxan fikri sağa-sola yayılan kimsə gedəcəyi yerə vaxtında yetişməz. Həmçinin qəlb də belədir. Qəlb gözü ilə, Şəhvətlərə baxan haqqa yönəlməkdən geri qalar Ey müsəlmanlar, dualarınızda Allahdan qorxun, çünki dua ibadətin canıdır, beynidir, çarəsizlərin və gücsüzlərin və məzlumların silahıdır Ehtiyaclarınız nə qədər kiçik və böyük olsa da Allahdan istəməkdən çəkinməyin, çünki onun xəzinəsində yox deyən bir şey yoxdur Ol dedi anda hər bir şey olur. Yaratdığı hər canlının rüzisi onun qatında saxlanır. Ey Rəbbim, sənə möhtac olmaq ən böyün zənginliyimizdir. Sənin bizlərə Rəbb olmağın bizə iftihar olaraq yetər. Allah-u Hala quran Kərimdə buyurur, Mənə dua edin, mən sizin dualarınızı qəbul edim. Mənə dua etməyi öz loğalıqlarına, təkəbürlüklərinə sıxışdırmayanlar isə cəhənnəmə girəcəklər. Ğafir surəsinin 60-cı ayəsi. Bundan sonra sıxıntı və darlıq içərisində olanlara, üzüntü və kədər sahiblərinə belə deyilir ki, bu misaldan ibrət alıb və təsəlli tapsınlar. Bu şəkildə insanın həyatında dua öz faydasını göstərir. İnsanın qalbi döyündüyü müddətcə duaya ehtiyacı var. Çünki dua xəstəlik ağırlaşdığında o əvəz olunmaz bir dərmandır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün girir Ənsarlardan olan Əbu Umam adında birini görür və soruşur. Ey Əbu Umam sənin namaz vaxtlarından başqa məscidə bağlayan nədir? Həmin sahabə belə deyir. Ey Allahın rəsulu, məni tərk etməyən sıxıntılar və borclar. Peyğəmbər s.a.v. deyir, sənə elə bir dua öyrədimmi ki, Allahdan istədiyində Allah üzüntüləri və sıxıntıları aradan qaldırsın? Əbu Umamə belə deyir. Bəli, ey Allahın rəsulu və Peyğəmbər s.a.v. ona belə deyir. Səhər və axşam belədir. Allahım, kədər və üzüntüdən, acizlik və tənbəllikdən, qorxalığı və xəstəlikdən, borclunun mənim üzərimə gəlməsindən, borc altında qalmaqdan və insanların mənə əzməsindən sənə sığınıram. Əbu Uməm radiyallahu anhu Allah ondan razı olsun deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v dediyinə qulaq astıqdan sonra bunu etdim və Allah məni sığıntılardan uzaqlaşdırdı və borclardan qurtardı. Həmçini Əli radiyallahu anhudan belə rəvayət olunur ki, bir gün bir kələ onun yanına gəlib borcdan şikayət edir. Əli radiyallahu anhudan ona belə deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mənə öyrətdiyi sözləri sənə öyrədimmi? Üzərində dağ böyüklüyündə borcun da olsa, Allah onu ödəməyə sənə kömək edər. Və Əli radiyallahu anhudan həmin insana belə dedi, Allahım məni halalınla kifayətləndirərək harama getməkdən qoru və öz fəzilətinlə, lütfunla mənə yetər ol, mənə kifayət et. Hədisi İmamə Əhməd Tirmizi rivayet etmişdir və İmam Tirmizi hədisi həsənləşdirmişdir. Allahım, üzüntü və kədərdən, acizlik və tənbərlikdən, qorxaqlıq və xəstəlikdən, borc altında qalmaqdan və başqalarının qabağında məğlub olmaqdan, zəiflikdən sənə sığınırıq. Allah bizləri uca Quranla doğru yola yönətsin. Və onun ayələrini düşünüb, ibrət alanlardan etsin. Xətalarımız öz əllərimizlə etdiyilərimizin ucbatından, bütün yaxşılıqlar isə Allahdandır. Allahdan bağışlanma diləyirik, çünki günahları yalnız və yalnız o bağışlaya bilər. Müsəlman bacıva qardaşlarım, bilin ki, nəfslərinizi aclığa və susluğa səbr etməyə alıştıran dəyərli bir ayın kölgəsinə girirsiniz. Gözünüzün qabağında yeməyi, suyu görürsünüz, nəfsiniz istəyir, əliniz çatır, amma sən bunları əzəmətli olan Allahın rızası üçün tərk edirsən. Bu ayda insan öz nəfsini sıxır, yeməyini, içməyini, yuxusunu azaldır və bunlara həd qoyur. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Oruc ta səbrin yarısıdır. Hədisi İmam Tirmiz rəvayət etmişdir. Ey Allahın qulu, Ramazan ayı cömətlik və infaq aydır. Zəngin könüllərin və sıxavətli əllərin aydır. Darda olanlara yardım edilən, Sıxıntılı olanlara rahatlıq verilən bir aydır. Müsəlman bu ayda ətrafındakı dulların, Yetimlərin, yoxsulların, Gözyaşlarını durdurmağa tərəddüd etməməlidir. Acları doydurmağa xəsis olmamaldır. Xəsislikdən və əli bəşlikdən çəkinməlidir. Çünki bu sifətlər heç vaxt Yaxşı insanda ola bilməz. Bu sifətlər pis insanların sifətlərindəndir. Əksinə səxavətli və əlaçıq, cömərd olmaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həyatının ayrılmaz bir hissəsidir. Eyni zamanda onun bu cömərdliyi Ramazan ayında daha da artardı. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi ondan bir şey istəyən adama heç vaxt yox deməzdi. Əhzi Buxari və Müslim rivayət etmişdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, infaq edəndə Sədəqə verəndə əsas məsələ təkcə qarşı tərəfi, əsas məsələ təkcə qarşı tərəfə baxmaqla kifayətlənməməkdir. Qarşı tərəfin xoşbəxtliyi, sevinci səni öz nəfsini görməkdən yayındırmasın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi bir həccdə cömərliklə, könüldən sədəqə verənlə, xəssisliklə sədəqə verənin misalını belə çəkir. Bu ikisinin misalı əyinlərində körpücük sümüklərinə qədər olan Qısa zireh geymiş iki insanın misalla bənzəyir. Könlün xoşluğu ilə infaq edən, hər sədaqə vermək istədiyində üzərindəki zireh genişlənir, hətta onun barmaq uclarını örtər və onun izini yox edər. Xəsis olan kimsə isə infaq etmək istədiyində üzərindəki bu zireh büzülər, daralar və insan zirehi genişlətmək istəsə belə genişlənməz. Hədsi İmam Buxariva Müslim ravayət etmişdir. Ey Allahın qulları, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə misal verir. Çünki coamert insan sədəqə verməyə niyyət etdikdə içindən bir sevinç hiss edir, içi rahatlaşır, savaba ehtiyac hiss edir və bu şəkildə verdiyi sədəqəyə ürəklə yanaşır və elədiyi bu yaxşılığın səmərəsini də insan öz həyatında tapır. Buna görə zirəh ona zərər vermir, onun canını sıxmır. Yəni, etdiyi əməl onun canığı sıxmadığı kimi zirək də onu sıxmaz. Əksinə, onun sədəqəyə coomərt yanaşdığı qədər genişlənər. Xəsiz insan isə sədəqə verməyi qəlbindən keçirəndə nəfsi xəslik edər. Qəlbi sıxılar nəyisi infaq edəndə sanki həyatından, ömründən kəsilmiş kimi özünü hiss edər. Malın qurtaracağından və tükənəcəyindən qorxar. Allah-ı Allah ı allah Kərimdə buyurur Ey Peyğəmbər! De ki, əgər siz Rəbbimin rəhmət xəzinələrinə sahib olsanız belə, bir zamandan sonra xəclənib tükənmək qorxusundan xəsislik edərsiniz. İnsan nə qədər varlı olsa da, təbiəti etibarı ilə xəsistdir. İsra surəsinin 100-cü ayısı Təmiz sədəqədən daha çox şeytana ağır gələn bir şey yoxdur, onun hiləsini pozan, vəs-vəsələrini dəf edən bir şey yoxdur. Necə ki, Allah subhanahu ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur Şeytan sizi kəsibçılıqla qorxudar və sizə alçaq işlər görməyi əmr edər. Allah isə öz qatından bir məxbirət və bolluq vəd edər sizə. Allahın mərhəməti genişdir, Allah hər şeyi biləndir. Bəqərə Suresinin 286-cı ayəsi Ey Rəbbimiz, sən qorumasan qəlbimiz hər şeyə bağlanar, bağlanan qəlbləri isə günahlar yaralayar. Allahım, Sən ki, təksən qəlblərimizi başqalarına bağlanmaqdan qoru. Sıxıntılarımız mincür, qorxularımız dağlar qədər. Sən ki, təksən yoxluğa düşürüb, atma bizləri. Sözümüz kimsəyə keçməz, şikayətimizə baxılmaz. Qüvvətimiz zərrə qədər, sən ki, təksən boynu bükük, çarəsiz buraxma bizləri. Bircə səni tək tanıyaraq qapına gəldik, başqalarına buraxma bizləri. Amin. آمين آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم